Innelhamdulillahan ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururin fusina wa min seyyahati amalina men yehdi illahu falamud illa lah men yehdi illa lahu falamud illa lah men yehdi illa lahu falamud illa hadiya lah wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shirika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh Amma ba'd fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah wa khayra al hadhi hadhi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuri muhadethatuhu U këllë muhë dëthët i mbida, u këllë bidat i mbë dhalala, u këllë dhalalët i finnarë Të ndërurëm dhezër U kësha përmëtuar që do të flasë për një qështje E një qështje bukur që ka lidhë me besimin Pa të gjishë kjo hynë të tema tonën në cilat në kemi folur për qështjën e tëzgijës Dhe këto fjallë janë këtë i blënkëjimin që ka manë në libërëti me darëgjës salikinë Që që ne nuk po të da një farë nga tema, që qëndërojmë pak një qështi që i blenhejme ka seruar shumë bukur dhe ka forjur për te. Dhe këtë qështi hynë të këtë qështi të moralit të lartë, për cilat të më thënë ka shumë nëvoj besimtari. Qështi e jo nështë qëndërimi që du të mbaj besimtari unë të rritë atyre dhe qështi bëjmë pa dritësi ndryshimi që duhet bëj besimtar i mirë kundrejt atyre që i bëjnë padrejti. Dhe, me thënë, drejtë, më thon drejt, më Tymon Qevu fol shumë bukur. Dhe ajo që na shqetson neve djithë, dhe të gjithë është duke filluar nga vetë ime, më radh, është ne nuk jemi gjikundi në lidhje me këtë pikë, apo kur flas këtu, mos kujtoni se unë jam burrë i mirë sa jo. Po unë i flas të folë që them me shpresë që këto të bëhen për kujtim për mua, pastaj edhe për juve. Shkene, gjithë përpishën të përkujtojmë atë dhe gjithën të bishëm për ne, jo se këtu ka do nëndikush me mjështët të tjetërëj. Allah në falë gjuna fatë. Ka të rgojmë në kejmë tu që njëriju njërzit, në përgjësi në njërzit dëvoqëm ka përqëllim, kanë një mbëdhjet këndë vështrime këndë drejt mundimeve që uvinë në njërzit. Kanë një mbëdhjet këndë vështrime. Edhe ka treguar domosdoshmë që këto këndvështrime janë këndvështrimet e besimtarëve të devotshëm që e njohin Allahun subhanuhu te ala. Çdo njeri prej tyre këndvështrimeve, a është këndvështrim i mirë, i dobishëm besimtarit për ti mersevape, edhe njerëzit në këto këndvështrime kanë një soj. Çdo kush prej tyre zgjedh 1 ose 2 prej këtyre ose më shumë në bazë besimit që ka ai. Dhe ka treguar të parin thotë është kënd vëshëtrimi i kaderit kemi për qillin vetëm kënd vëshëtrimi do të thonë që disa njerëz e shikojnë e shikojnë domethënë atë ë adresin që u bëhet e shikojnë me një aspekt e shikojnë me një sy disa njerëz e shkëmojnë sy tjetër se njerëzit e një shohin sy tjetër shumë rrallë njerëzit ndyrsojnë domethënë po di pari është kënd vëshëtrimi i kaderit por në këtë kënd vëshëtrim njeriu vë e shikon do të e shikon çështjen me syrin e kaderit domethënë e di që çdo gjë është kaderi i Allahut dhe gjë ndodh me dëshirën e tij, me caktimin e tij. Edhe çdo lloj padritësie që vjen, vjen për një, vjen për njerëzve. Ati i duket një soi siç është i ftohtëti, apo i nxehtëti, apo smundja, apo dhimbja, apo era, ose domethën shiu i tepërt ose më mungesia e shiut. Të gjitha këto kanë ardhur me dëshirën e Allahut. Kur dëshiron dëshiron Allahu më dhuar, ato ekzistojnë, kur nuk dëshiron ato nuk ekzistojnë. Dhe kur njeriu e shikon dhe shprovocimi naty dhe padelisit që i bëjnë atij ati, në këtë lloj aspekti, atëherë zemra e tij qetësohet. Edhe ai ka përta ditur në formë të sigurt që çdo gjë nuk ndodh dot pa dëshirin e Allahut subhanuhu teala. Edhe po gjëse do Allahu nuk ka kushte mbapsh. Prandaj nuk ka arsyje pse njeriu të trembet mbasë merr vesh e gjërat në këtë lloj forme. Ky është këndvështrimi park këndvështrimi ka deri dhe më thon drejtën ka deri është nga nga ato të lartë të imanit një person i cilë e beson me të vërdet, ka derin, nuk ka vënd, në më thënë, ajo, frika në zemrën e ti. Ka thënë Allahus Hohënë e Ta'ala, ma e sabëmi musibetin illa bi idhni Allah, o me i juqmin billa jehni kalbë. Thotë Allah i më dhëruar, shdo faktisi që bje, ajo ndodh me lejnë Allahut, edhe ku shë besonë Allahun, Allahu ja u dhëzënë të zemrën. Ka thënë djetarën, të fshinë këtja jetit, thotë, Ktu flitet për një person i cili e di që çdo gjë që i bie i bie me saktimin e Allahut. Për këtë arsye ai çfarë bën? Dorzohet. I dorëzohet Allahut subhanetaleh dhe e lidh çështën me Allahun më dhur, por nëse Allahu më dhur, o me yum bilah dhe kush beson se Allahu ja vdhon zemrën, do të besojnë që kjo gjë që i erdhi i erdhi për Allahut subhanetaleh. Kjo është ajo që quhet domthon meshedul qadar, këndvëstrimi i kaderit. Këndvëstrimi i dytë është kënd vështrimi i durimit. Disa njerëz e shikojnë ato pa drejtisë që u vin për tjerëve ose mundimin që u vin për njerëzve me këndin e këndvështrimin e durimit ose i shikojnë ato edhe, më syrin e durimit. Dhe ky lloj njeriu shikon më që është detyrë që të duroj, shikon se çfarë vlerë lart ka durimi, shikon çfarë mbylli ka dhënë Allahu më dur për durimtarët. Edhe se qëfar përfundimit të mirë kanë durim të arët, dhe qëfar gëzimi u je pa loë në fundëfare. Dhe kjëllë e gjëje, e shpëton njëri unë, në kjëllë e këllë e këllë e shikimi, që e shikon ka dhe e të ja durimin, ka qëtë në cishëm dhe në basë këti shikimi, a i vepron, kjëllë e gjëje shpëton njëri unë nga pendimi ose nga keq ardja e mos hakmarrjes. Njëri unë zëngë një shku një bëdë për të resit Kur hakmeret, një lëjë, një lëjë dhe kur njeriu nuk ku hakmerret, i ngjeles në zemrën e tij një lloj një lloj, domethënë, në brenge, pse nuk u hakmorr. Ndërsa një person i cili e shikon gjëmen me kënd mbështrimin e durimit, çfarë problemi ka dhënë Allah për durimtarët e mëradhë, çka ka përgatitur Allah dinjëkin për ta, atëherë ky domethënë nuk ka vend fare, domethënë, nuk ka vendos, nuk ka lënë vend në zemrën e tij për tu hakmarr. Pas atë dy mungim, se besa thotë çdo uh, kush që hakmerret për veten e tij ai thot patjetër mbas hakmales së tij mbas mbas hakmales do, vitot pendimi, do, pendo, do e të vitot pendimin do pendohet dom se e bëri këtë llojje thot dhe ky person thot a ka për ta marrë veç kur nëse do hakmerret që të ka për ta marrë veç në këtë llojje që nëse ky nuk duroj me dëshirin e tij ka për duruar me pa hir nëse nuk duron me hir ka për duruar me pa hir kuen, nëse është dhe ka bërë lol jetën. Kush duron me dëshirën e tij është fituar dhe kush nuk duron me dëshirën e tij, ai do apo zotë durojë ose mos zotë durojë, atë do t'i vijë që saftuar për Allahun. Siç kanë thënë domthon Arabët një fjalë turqe thotë: "Me lem yesmir ale, kelimë semia kelimat." Kush nuk duron një fjalë, atij do t'i vijnë shumë fjalë. Kush nuk duron një fjalë që i vjen domthon për njerëz, do t'i vijnë shumë fjalë tjera. Për ndonjërin këto lloj në këto lloj, domthon në aspekti shikojnë gjëra që pa durim nuk ka fitore, siç ka thënë Allah, nuh, thot, djetëm, thot, që, e, jetëa me ridhallahun thuat djetum thot se që ë jeta më e lumtur ishte tek durimi. Allahun e adhuros atë. Kënd vështrimi i tretë është kënd vështrimi i faljes dhe i butësisë. Kur njeriu e shikon këtë llogje dhe domethënë shikon gjial në këtë lloj forme, shikon aty domethënë mirësinë që ka përgatitur Allahu për pra ato që falin dhe ëmbëlsinë e faljes dhe kënaqërinë që fiton ajo që fal. Thot këty u personi që shikojnë gjithë këto gjëra tek falja ky thot nuk barazon në faljen asgjë përveçse nëse ky thot i ka sy duond të verbër nuk shikon. Edhe sa herë që robi fal Allahun e mëdhëruar i ia shton më shumë kanarin, siç është transmetuar diçka e tillë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Do në ky lloj njeriu është rhatuar. Sepse ky thot sa herë që i bëhet pa drejtësi, domethënë, kjo se nuk ka mund nuk jo se nuk ka mundësi që ta kamerret, por ai dëshon për hir të Allahut i fali, të falë sepse falja ngrija të ngrahta të lartë të kallahu subhanahu teala dhe e bën atë që tiet më i afër të kallahu subhanahu teala se ata të cilët hakmerren. Dhe është provuar thotë min khaim që çdo person që hakmerret për veten e tij, thotë ai është ai po shtrohet. Ndërsa ai person i, thot, aji, aji, përshët, i cili fal, ai ka për ta ngjitur ëmbëlsinë, qetësinë dhe kënaqërinë faljes së tij që ai domthonë e ka domthonë e ka fali njerëz domthonë. Kur do shtrimi katërt. Sot më them qajm kur do shtrimi katërt është kënd vështrimi i kainesis. Dhe ky është një kënd vështrimi më i larë se sa falja. Mi po kjo thotë nuk domthonë kjo lloj gjeje nuk arrid për çdo kujt. Kto dhe kënd vështrimi arrinën disa njerëz, ata njerëz të lart, të cilët kanë arritur një grad të lartë të qallos vona Teala. Domthonë, jo vetëm që ky Domthon jo vetëm që ky person nuk uh, hakmerret, jo vetëm që kuj fal, por dhe është i kënaqur me atë që ka ardhur. Jo kënaqur për robin, por kënaqur për Allahu subhanahu wa taala, sepse ai e di që çdo gjë që i vjen vjen për Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai thotë e di që çdo gjë që i vjen, domthon ajo vjen për Allahu subhanahu wa taala, por të dhe përdesov vjen për Allahu më dhurojë është i kënaqur me atë që i vjen për tij. E dhe kur këna që të më të që vim për Allahut, atër të adithët që kjo është grada atër që e duon Allahus për në kare. Në dhe një person i si në duon Allahum, këna që më të që vim për Allahum më dërruar. Tërgoj një që një për se lefëve, si, si, si, që shiko gjunafe, në, një shikon njëzit gjunaftët, një për se lefëve, e shanë dikushu se e godet dikushu e më radhë, edhe kjo në, në të më të mënd kujtojnë gjunaftë Edhe domthonj ideja e përgjithshme domthonë e qendrimit të tij domthonë që tregon domthonë që ai vetë nuk u morzi për këtë personi, por shikoi domthonë se si Allahu subhanahu wa taala domthonë i solli një person tillë që ti i fshi gjunaft. Dhe shikoi domthonë diçka, një diçka të mirë tek ai gabimi që domthonë bëri diskutimin kundër tij. Nuk ishte një lë përfitimi në të vërtetë, dhe u kënaqëm atë që i dha Allahu subhanahu wa taala. Dhe kush nuk kënaqet me atë që jep Allahu i madhëruar dhe kur zëmroë dhe në kohët përse që ka të në dojë më dhuruar, atëherë kjo është argument, është fakt, që a i shginjështarë nëse pretendon që a i do Allah s.w.t. Ka të një poet, ka të minë në kajmë, ka të një poet, thotë minë eqli ke gjallë të khaddi ardha lishëmëti o lhasudi hatta të ardha. Thotë të një poet, për shka kun të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t por atë i cili domthonë kënaqet kur un dihem keq dhe për atë që më ka haset dhe sa ti të kënaqësh. Domthonë ai personi i cili i jep për Allahu subhanahu wa taala, ai do kënaqej, do të fëmijë të që Allah, i fallojë mëdhëruar. Dhe mos mburëziti për sa që se Allah, ala. Për dersa, i s'i Allahu subhanahu wa taala, përderisa ai e ka lidhur punën e tij me Allahun mëdhëruar. Domthonë një vetë që do ta fal, ti fal njerëzit, por s'ka punë fare me njerëzit. Gjithçka një që ti është lidhur me Allahun mëdhëruar, nuk është me krijesat. Mbi këtë pas e thotim al-qayyim është gradaja e bamirësisë dhe gradë e pavmijësisë është më e lartë komo se kjo tjetër që kaloi. Dhe kjo është një njeriu tëa kthej të keqen me të mirë. Për më tepër, nëse dikush i bën keq, i bën pa drejtësi, më lut të akthej atë të me më me të mirë. Dhe kjo do gjën normalisht ka për të lehtësuar atë problemin. Sepse ai e kupton që në këto raste ai ka fituar të kallosë vonë te Alla. Dhe në këtë raste ai i kupton domosdoshmë se ai në të vërtetë ky person që i bën padërsi, ky në të vërtetë i ka marrë nga ona ato këqi, ai threqojë Hasan Ba sallimore i vesh një person filli të keq për ta. Edhe i çoi një një një pjatë me me hurma arabe. Edhe i tha, "Nuk gjeta asnjë mënyrë më të mirë, më të mirë sa kjo për ta shpërblyer për savapat që më dha." Nuk gjetëni mënyrë më të mirë sa kjo për ta shpërblyer, thonë për savapat që më dha. Shiç çfarë bë më mirë si, bë më mirë. Pse? Sepse i dha savape. Shë i thotë, kjo person është i fituar në të vërtet. Pra ne i thotë, sepse a i të ka dhuru të së vapët, pra ne ti i fituar. I ka fshirë në fletori e ti edhe i ka vendosë në fletorën të ndë. Pra ne ti duhet të falendororështë të, të regoshë ba mirës më dajtë i ti në i formë më të mirës e sa i thotë. Edhe këtu të të vlenë gjithë ashtu dhe të që njeri u të përfiturojë që është të ne dhuratos. Sigurisht se thotim, do themi, sigurisht se kjo person do dhurojë ato punëti të mira, ti atë duhet të bësh më bujar se ai dhe ti dhurosh atij diçka, domthonë për dynjas. Që ti domthonë ta vërtetosh me vërtet që ti e ke fituar domthonë atë ato sevapet të cilët ti morë për ti. Edhe ti jesh i sigurt nice, domthonë që ai nuk ka mundur të kthejë më mbrapsh. Edhe pasonë nuk ka një shemb të tillë ka atë shumë, e për një pëftyrësh ai që ka ndërtuar ibn Qayyim. Gjithashtu, ajo që ia ja lehtëson njeriu çështën është që Rekulli që ka mendozë djetarë që thot El Gjeza u më në gjindë si lë amel Tho shpërblimi është në bastë punës Kështu që Nëse puna jote Kondrejta ti që të bëndë të keqë është e ti e falëtë E të regoshba mirës nëjti Edhepse ti kene voj Dhe i dobot Dhe i vëbëkt Më radhë Atëherë Të njëtë njëtë dhe bëjtë dhe Allahu subhanu e talë më ty në, në ti të regoshba mirës nëjti që b Edhe përse ti ke nevoj për, të, për, për ato se vabe më radhë, atërë Allah s.t. të regohet bërë mirës në i teje dhe të falë fal gabimit dhe tua, si kur se ti dhe më në një fale gabimit në robërve të ti. Edhe shemë i të ti dhe nënë ka nga suneti profetit s.a.v. të shumët. Këndështrimi i gjashtë, është këndështrimi i pasërti së zemërës. Edhe ky qënd vështrimi do të thotë nuk ka një mëshkëndërshtim shumë i shumë i lartë. Kush e e jfëtë dhe e shijon atë, nuk mundet që zemra e tij të prekuo me diçka tjetër përveç ti. Dhe nuk ka mundësi që një person kur e shijon këtë dhunë që kërkoi të hakmerret, vetë kërkoi që ta ta zbrazje atë që kanë në krahorin e tij atë. Edhe ky kënd vështrimi do të thotë që njeriu e postron zemrën e tij dhe e shqetësona të vetëm ato gjë që janë të bishme, nuk merresh me njerëz. Domethënë, nëse ti do të kesh gjithmonë mendin që ky më bën, bën, bën këtu në telefonë, atëherë gjithmonë do të shqetësohesh me gjëra të tjera dhe njerëzit domethënë, u ti kesh në zemrën tënde do do do të ta ngarkojë në zemrën ai shumë sa dhe namaz dhe çdo më kohë ti do të kesh mendin që o po bën, bëri kështu, di bëj kështu, më bën këtu në telefonë të ta kthen këtu në telefonë, ndërsa kur ti zemra e ke pastruar dhe e qetë, nuk ke probleme të tjera fare me njerëz. Ti ke hallin të ta ka hallin atyre. Edhe zemra ti e tij e prekupon nga të gjë që janë në kohë mund të dobishmë sa të merresh me këto. Dhe kjo është e pasartie e zemrës. Si Njëri ju nuk preoccupo immediately atë. Por shikon domoshta që është më të dobishme për imanin e tij. Edhe ç'është vërteta, kur njeriu preoccupohet me gjëra të tilla, ai humbet për imanin gjatë mbraja. Sepse zemra është e dobët. Zalli më dhuron zemrën, zemra vetëm një zemër ka për njeriu. Nuk mund të preoccupohet me shumë gjëra. Por do preoccupohet me atë që është më rëndësishme për ta. Edhe kur më gjemë rëndësinë për tësh të i Imani, atë duhet të zbrazojmë përveç i Imani gjërat e tjera të zemë nxjera të zemrës. Dhe nëse për të gjemë rëndësinë hakmarrën kulet njerëzve ose ta kemi edhe ta mbërikshumë mbërikshumë të ndonjë forme, atëherë ky domodin normalisht nuk do të shqetësohet me Imanin, por do të shqetësohet Imanin ti. Këndvëstrimi i shtat është këndvëstrimi i sigurisë. Dhe ky këndvëstrim është i njeriu domodin i cili nuk hakmerret A i dhe më dhe në shë sigur të Që nuk ka kush të Qër ti nuk hake merështë Normalishtë atë ti nuk e për të bërë ermiq Nëse nëse ti do hake merështë Atë ti ke për të bërë ermiq Dhe kjo normalishtë nuk e ka Profundimin e mirë Se mundet një ermi këtë sinet ti e në vleson Të të vi për ti shdoj keqe Nëndersë nëse ti fal Edhe nuk hake merështë Atë ti e sigur të më dhe në shëpëtimit Kësaj dhe më në arm këndvështrimi 8 është këndvështrimi i, i luftës. Ky është an këndvështrimet më të bukura që ekzistojnë në në në këtë them. Ka thënë Al-Qayn dhe ky këndvështrim është i njeriu të shikojë premundimet e njerëzve, domethënë shikojë që u ky mundim që i vjen për njerëzve, i vjen nga që ky po lufton rrugt të Allahu subhanahu wa taala. Po i urdhëron ata për të mira dhe po i ndalon ata nga të këqijat dhe po i përpiqet që të ngrej fenë Allahut dhe të ngrej të ngrej fjalët e tij. Ky person e ka shqitur vete në ti, Allah s.f. edhe pasurin e ti, edhe në dhejën e ti, me shmimin më të lartë. Prandaj, nëse i dëshiron, që kjo të rekti të shkoj në vend, edhe kjo të mari, malin që e ka bler, atëhere, që ta mëritoj kjo këtë dhe malin, atëher kjo nuk duhet të kërkoj hakun e ti të kryesat. Nëzu të kërkoj hakun e vetë të kryesat. Nëmë nëse kjo i personë, Në më në përshemullë, nëse një vjen një person të shi edhe ifton njëzë e rukë të laot Edhe ata e shajnë, ofendojnë, ka mundëse të rravë Në shkandot profetve Atere, kërë këjë dëshion të triumfoj është gabim për të që këjë të shkoj të kërkoj Pasit dhe do në do dojë do marë haku filanet Një marë hakun Kjo nuk funksionon Të kjullë i personin cili pretendon Se hakun e ti e ka të ka laot Nëse e ishë i knajqur akt marveshi që ka bërë me Allahun subhanuhu te ala në cinë ai ka shitur veten e tij, ndërin e tij, pasurinë e tij të gjithë që posedon përfituar xhenetin, atë hakun e vetë ka tek Allahu dhe tek krijesat. Edhe kjo ide është e vërtetuar me argumente të Kuranit, argumente të Sunetit, gjithashtu edhe të ixhmaut sahabëve. Dhe po sikosh profetin sallallahu alajhi wasallam u largua nga Mekka, megjithëse otë ti. Kur u largua nga Mekka lan shtëpi të tyre, lan kataditë të tyre me radhë, shkojnë me dinë në 80, në 90 vjet. Mbas 10 vjetësh u kthyen edhe një herë në Mekë fitimtar. A u kthyn sahabët në shtëpinë e tyre për të marr hakun e tyre, për thënë që e fyesh hakun dhe ta marrim më? Ma? U kthyer më? Nuk u kthynë, pse? Sepse ata e lan Mekën dhe çka kishte brenda saj për hir të Allahut dhe për desa lan për hir të Allahut, çka lihet për Allah, nuk merret më, sepse ajo është lënë për hir të Allahut subhanallahu teala. Për shehë tregon që Omer radiullahu kish një kal. Edhe këtë kalin e jep në rrugt të Allahut. E jep në rrugt të Allahut subhanallahu teala, edhe ai personi që kal shumë i mirë, thotë ne thot e Omer, i thotë ai Omerin përçi një shumë, shumë shumë kal i mirë. Edhe ky person i cili e mori, e shiti për pak lek. Dhe unë e pashë unë tre që shitësh dhe i, i thashë duke rrugt të Allahut. Si mendon ata blej dhe njësi që sh kal shumë i mirë, unë dash për Allahu për bëjësh në diçka shumë shumë të ulët. Ta blej, i thaj por jo se më mos e blitë sepse ti e ke dhënë për rrugt të Allahut. Mos e blim, tha. Ne ka dhan për lutën e Allahut, nuk mliet më. Edhe ashtu në dishkarati u ka ndodhur dhe kur ndodhi betejja e muslimanëve me murtedinë, me ata të cilët dezertuan fen e Islamit. Edhe u vra kush u vra, edhe shfutoi kush shfutoi, e fituan muslimanët në të betejjë. Në fund fare u tha Ubejkrit, aty robërit që i kapur robër, do të cilët do shfutuam dhe nuk u vran, prej atyre do të cilët kishin në fen, u tha atyre duam që të na shpaguani Nashfaquni domethan at dijen e dije, në gjuhën arabe quhet dhënë shpagesa që bëhet për një person që vritet. Kur vritet një musliman, shpagohet me 100ve. Duhet të shfaquni, thot Ebu Bekir, dhe i thot Omer, jo, thot. Absolutisht, ata do të cilët kanë vdekur, shpërblimi i tyre ka tek Allahu. Shpërblimi i tyre ka tek Allahu subhanallahu teala, nuk mban asgjë. Por derisa ta ngrit për Allahut, edhe ka bërë për Zotin për Allahut, atëherë ky person nuk duhet kërkoi hakmarret e njerëzit. Prandaj domthon Kjo logjë duhet të jetë më së qartë tek të gjithë ne. Nëse ne duam ngirimë për hir të Allahut, atëherë nuk presim që ne të hakmerremi për atëry të cilët na armiqësojnë, na shajnë, na luftojnë, më radhë përkundazi do të përpiqemi që zemrat tona të jenë djegera për të për të pufshir dhata tek e vërteta që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, edhe të presim ata me zemër djegera. Tregon Ibn Qayyim gjithashtu që Allah subhanahu wa ta'ala më ka treguar për Lukmanin që i thot djalit të tij. Uamur bil ma'rufi wa enha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min 'azm al-umur. Thot urdhëro për të mira, ndalonga të këqijat, duro për ato që të bije se kjo është një gjë një gjë më të vendosur se nga vendos më i më të dhaja. I thot urdhëro për të mira, ndalonga të këqij dhe bëj durim për ato që të, që të godet, sepse urdhëri për të mira ndalonga të këqijat patjetër që ka me vetë dhe Sfron. Nuk ka mundësi një person të urdhërojë njerëz për të mirë të ndalen nga qytet që mos provohat. Prandaj dhe Lukmani të dalë titot mbasi urdhëshmë të vjen dolon nga qytet, atëherë dura. Sigurisht se trëgohet për, domethënë, Uesel Korani i cili ka thën një fjalë të madhe Uesel Korani keni djupur të ka qenë një automobilist më devotshëm e ka lavduruar profet ose në më dhe pse nuk ka parë, ai ka thën sahabëve kërkojini atij që kërkoj fali për ju sepse ai domthonish njëri devotshëm. Edhe ka thënë Islami Kurani urdhri për të mirë, edhe ndalimin e të keqit nuk mban lën as i shok. Urdri për të mirë, ndalimin e të keqit nuk mban lën as i shok. Do ti ka sagrediku shokos për të Allahut. S'do të zdoan. Unë urdhri për të mirë ata ikin, le të ikin, mërziten problemin e tyre. Pasi do të qaim, kush ngrihet për hir të Allahut dhe mundohet për hir të Allahut, Allahu ja ka bërë haram atik hakmar. Shkoj se fjalë e madhe është kjo, po e përsis dhën herë. Thot bin Qaim. Po men qamelillah hatta udhiya fillah haramallahu alayhi alintiqam Kush ngrihet per hirta Allahut ngrihet dhe thet vërtetë njerëz përit Allahut dhe mundohet për hir të Allahut Allahu ja ka bërë haram kti hakmarrin ti ngjet për Allahut apo ti përdese ngjet përit Allahut apo shpërblimin këtë te Allahu nuk e punë krezësat krezësat kepon motati krezësat konzuroj se do të ngur që do të bëj nga qelli ose gur që do të bëj nga malet Edhe ti ka si Allah për të sprovuar ty. Këshu janë krijesat? Krijesat, këto krijesa këto. Nën në ti ke punë me Allah, doli për të Allah, atë çdo gjë merr vëmend tek Allah subhanuhu. Nuk e punon krijesat. Prandaj do të më thënë, e ka haram ky lloj personi. Dhe kjo vëllai kjo është shumë në nësishme, se pot e rëndësishme se po shikosh shumicën e muslimanëve, të cilët pretendojnë se mbartin vërteten. Ata kur dalin para për njerëzve, përpiqen që të hakmerren për atë që ata pretendojnë se kanë vërtet. Hakmerren për vetë dot e tyre. Do po flasim tu për rastin kur një person nxehet për Allahut, sigurisht se profetullu sallallahu alajhi wasallam, një person i cili kishte vënë Unazn Unazn prej arin dorë, i tha herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, nuk u bind. Herën e fundit profetullu sallallahu alajhi wasallam ja mori me forcë Unazn, e ja hoqi nga dorë me forcë dhe e hodhi për tokë profetullu sallallahu alajhi wasallam. Po flasim për rastin kur ai të mundon ti si person, ç'do të bësh ti? Ç'do të bësh ti? Ti do të bësh të vëlgjeje që përderisa ti, domethënë e kupton dhe e di që ajo po mundon vetëm për hir të Allahut, atëherë detyrë e o është ti mos hakmerresh për vetëntate. Por ta shikosh që kjo është për Allahun, Zotërin e dhe unë shpërblimi për vetëm për hir të Allahut më dhur para as kujt tjetër. Kur ushtrimi 9, kur ushtrimi i inversis. Edhe kjo është në disa aspekte. Aspekti i parë është është që njeriu të shikoj se çfarë mirësie i ka bërë atij Allahu që ai ka bërë, ne ka bërë si mظلوم që të bëti ti bëhet pa drejtësi, nuk e ka bërë vallë të pa drejt. Domethën kemi dy njerëz. Njëri është i pa drejt, ti i cili i bën pa drejtësi. Kush më mirë, ti jesh ti heqim pa drejtësi të tjerëve apo ti një tjetër që më pa drejtësi ty. Po ti eto nuk ka tret. Nuk ka përshumë as as ti bësh as të bëj. Kjo nuk ekziston sepse Allah ka, ka krijuar këtë dy njan në këtë formë të shpërvojë njerëzit. A do të jesh ose ai person i cili i bën pa drejtësi të tjerëve ose ai person që të bën pa drejtësi atë ata nëse nuk ka tret më mirë parë non të bëjnë padrejti, sepse në çdo rast ieti fituar, sepse e para gjë një për padrejtinë që do të bëjnë, ti ke të gjitha sawabet tek Allahu. Më para. E dyta, nuk ka kush të kërkon dinë gjykimin ti hakun e vet, sepse ti sikë hy dikush në hak dikujt hak pa radhë kanë hyrë ti. Për këtë tregonet që në kohën e fitnës profeti e sallallohu mesallahu alajhi ve ka thënë sahabëve, edhe në kohën e fitnës sot merrni shpatën dhe thyjeni pas shkëmbit, thotë Shë mos vras njerëz apo pa drejtësisht. Thy mos shkemi thot. Dhe thot bëhu robi Allahut që i jesh bërë pa drejtësi dhe mos u bëj robi Allahut që i bën pa drejtësi të tjerëve. Kështu që në këtë moment, në këtë momenti, kur njeriu të bëj pa drejtësi, ta shikoj çështën me këtë lloj, me këtë lloj këndvështrimi, thotë elhamdulillah që s'ka bër më Allahu mën ti, që do bëj të bëjmë çafropa. Elhamdulillah që jemi sin për Allahut. Thotë që jesh mirësi po kusht e ndjen. Ai që ai që e kupton çdo thot të, të, të, të kesh besim këndvështrimi i dyt. Ose më falni, ajo aspekti i dytë të këtij këndvështrimi të këndvështrimit mirësisë. Të tashikohet se çfarë mirësisë ka bërë Allahu i madhuar, duhet falur gjunafet. Sepse çdo gjë që i bie besimtarit, çdo stres, çdo hall, çdo mundim, më anë të këtyre lloj madhuar i, i fal aty gjunafet. Edhe në të vërtetë, këto lloj mundimesh, këto janë ai ilaçi, i sho i ilaçi, më anë të të cilit Allahu i madhuar nxjerr nga zemra e robit Smundjen e gjunafëve Smundjen edhe gjurme të gjunafëve Thëtë minë në kajmë Përndaj Kush kënaqet Që a i të takojë Allahun Me të gjitha smundjet Pa u kuruar në dynja Me i lachin I cili i sild shërimin A i në dëvërtet është mende let E dhe është shkatruar Shihumbur Pa i përsis dhe njerë Thëtë minë në kajmë A i personi cili që kënaqë Që të takojë Allahun mës të me të gjitha smundjet pa u kuruar në dunya me ilaçin që e shëron ato smundje, ai në të vërtetë është i humbur edhe mendelë. Dhe thotëm unë kajim. Po ndihmimi që të bëjnë dy krijesët është er si ilaçi i hidhur për i doktorit, i cili është doktor Bamirës dhe si thoshim e mshishëm ndaj teje. Prandaj mos shiko thot hidh tiren në ilaçit dhe mos shiko se ti ti urrën në ilaç. Por shiko se kush po ta jep të ilaç, dhe shiko se çfarë mushihet madhe ka ky që po ta jep të ilaç. Thotë, i cili thot, ta ka vendosur të atë ta ka dërguar domosdoshë ilaçi, thotë edhe ka dërguar këtu lloj personi, i cili në vërtet ai duhet të, të, të bëjë leci, edhe thotë ta gasin të tullë formën që për ty është e dobishme edhe për të është e dëmshme. Domthon dobia jota është tek dëm i ti, dhe kjo është mirësia per Allahut subhanu te ala. Edhe shto thotë, shikoj njeriu tek mirësia që të tentoj të, të mërsihë, domethënë do më të, të shkoj në asfenë mërsisë se që sprova nuk është me se dhe më e rëndësishme se çka është. Domethënë, kur ka një sprovë njëu, shikoj ata që kanë sofrën më dhaja. të vaja. Edhe ta falënderoj Allahun që sprova nuk është më e madhe. Dhe nëse ka sprovë më vaja, domethënë sprova në trumin e tij në radhë shikoj që sprova e tij nuk është në fenë e tij, sepse sprova më e rëndësishme është sprova e fesë. Siç treguat Qomaret Allahun thoshte, për çdo sprovë që mbije, unë shikoj disa mirësitë të Allahut, një prej tyre është shoftit që elhamdullahu thotë që kjo sprovë nuk është fentime. Shoft gjithashtu thotë që kjo sford nuk është me malë, se më madh se ç'është. Unë mund të ishte më madh akoma, por Allahu më dhoi se ka bër më të madh. Kështu që njeriu dhënë sprova, shikon mirësinë të Allahut subhanahu wa taala. Po qesë do njëri të do shikojë besimtari edhe nëpër sprova mirësinë të Allahut, atëherë është fituar. Gjithashtu njeriu shikon, domthonë tekto mundimi që i vjen në sprova, shpërblimin e madh ditën e varfërisë, dhe siç tregon në një hadith, në një hadith që Njerëzit do ndorojn ditën e gjykimit, sikur lukorat e tyre të tu të priteshin me gërshet kur të shikojnë se çfarë shpërblimi të madh ka përgatitur Allahu për ata që janë sforuar në dunya. Edhe njeriu do të gëzohet shumë ditën e gjykimit kur shikojnë që njerëzit kanë përditën se vapa, ose kur njerëzit kanë përditmar gjunafët. Do gëzohet, do të gëzohet në gjykimin çark, do të hidhërosh në dunya. Kështu që personi që është i zgjuar dhe e njeh mirë vlerën e imanit dhe vlerën e përfundimit mirë tek Allahu subhanahu teala ai nuk mërzitet prej mundimit që i bën njerëzit por e shikon këto lloj gjërave domethën të gjitha këto këto mirësi prej provave dhe përfiton për i tyre domethën këto lloj vlerash. Kând vëstrimi i dietë, kënd vëstrimi i dietë, kënd vëstrimi i i shembullit. Njeriun shikon domethën tek mundimi që i bën njerëzit shembullin e lartë të profetëve. Edhe personi që është logjikshëm, shikon te profetët e Allahut, te njerëzit e zgjedhur, te krijesat e te krijesat Allahut që janë zgjedhur, shikon që ata kanë qenë njerëzit që janë sprovuar më shumë se çdo gjush tjetër. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithën e saktë, që njerëzit sprovojnë baz mesimit. Çdo kush me besimit, më të lartë në profetët, pasata që vin pas tyre, pasdhemi pas tyre me radhë. Kështu që, që njeriu sa më sa më i devotshëm të jetë a është më shpejt os provohet e, e thotë më kain fjalë shumë të bukur të thotë se edhe nasi lehim asra mina seil fi al hudur to dhe mundimi që u japin njerëzit do njerëzit ignorantët që u japin profetëve dhe njerëz të devotshëm është më i shpejt se salumi thotë që zbërthen lart se si allah subhanahu taala njerëz të devotshëm gjithmonë ose si provo ba ba ba më i gudet Çdo mikutin çka vadim hallas provos provos normalisht provos sepse Allah do ta apostroi. Do ta ngrej lart. Derisa ky njerit hesi në fytyrën e dheut dhe nuk ka asnjë gjunaf. Dhe kush kënaqet, kënaqet Allahu me të, dhe kush nuk kënaqet, Allahu subhanuhu teala i jep atij domethënë atë gjunafin që ai nuk u kënaq me caktimin Allahu subhanu teala. Dhe historitë të profetëve në popujt e tjerë janë të shumta, të njohura. Dhe profeti Sallallahu alajhi wasallam kur shkon tek ora ka të Nufel Në fillin fare të dawës ti, i thot u arga më në ofel Thot të letuket dhe, letuke dhe bënë, o letuket letu dhe bënë, o letuket dhe bënë, o letuket dhe jenë Thot do të përgjën e shtrojnë, do të nëzirin, do të të mundojnë Edhe i thot gjitheshtu, zdo kush që ka ardhur si punajote, që ka sëtë do mënë profecin A i është munduar, dhe në e ka nërmisuar njërzit E ka nërmisuar, edhe i thot përgjën e sëtë do mëzirin, më dhe në po pë Nukojë që gjithë popullit i dënon të profetit sallallahu alajhi wasallam. Doonin, kaqë një i respektuar, të ka tha gjithë gjithë donin dinin që ai nuk një i njëntë kur ishte ishte besnikën me radhë. Ka mundsi një person kaq i mirë që ta nxjerr popull i vet, nuk ishte përfitu përfitu ruar profetit sallallahu alajhi wasallam që ata njerëz kur të vinë vërtet, të vërtetë do ta urrejnë të vërtetën, edhe për shkak të kësaj ata do ta nxjerrin, do ta do bësh shembull për, për besimtarët. Q çdo kush që ngrihet për hyjt Allahi do mundohet. Edhe ky është shembulli perfekt vetë. Joqë nëse një person ka sprovë në të vërtetë, ju nuk u shëhen shenjë keqe, as njerëzit sot mendojnë që kush ka sprovë, kjo është shenjë e keqe për ta. Nikoj që në sekundëva, kush ka sprovë, kjo është shenjë e mirë për ta, sikur domthon merr ato më të këqen. Që Allahu të hojë të sprovosh çdo njëtin një gjënavë që ti e bëre. Të jesh i sigurt që Allahu subhanahu wa taala po donte nuk të hidhë me këtë lloj dënimi në dynjë për sprovën për për për gjënavë që bëre. Po në nëse ai thë Edhe të lindë që ti dëgjosh edhe më keqën që në afën tata ti mos e kuptonin shfarë që ti në gjunaut më shtrosh siç më shtrohnë shumëse çafirave. Por Allahu më dha me mëshirë e madhe që kishte ndaj teje. Ço bëri me ty? Kur ti e bën gjunaf, në ajmëher ndëshkimi, bam. Ti gjunave ndëshkimi që ti zgjohesh nga gjumi, një. E dyta që Allahu do të të falë gjunafin. Ti e bëre e bëre gjunave ta falë direkt duke thendis provë. Nuk po të mshiron. Domthonë në të vërtetë po të mshiron. Prandaj kur besimtari shikon edhe tek dënimi që ihet Allahu robën dynjash bën gjuna dhe i hodhi Allahun i dënimin. Kur shikon prej prej tik të lloj gjëje, këto gjëra vetë jetë ja shton më shumë dashuri për Allahun subhanetuela dhe e bën atë që ai tit i dorzuar ndaj çdo gjë që vjen prej Allahut më dhuruar. Edhe thot me vetë besimtarit të lloj momenti, kur kjo është gjë e Zotit tim me mua, kur unë e kundëstoj atë, ai me mëshirin e vet më jep sa ilaçe mua për të postruar. Epo si dohet gjendja i gjendje ime me të, nëse unë i bindem atij dhe nuk e kundëstoj urdhën e tij në marisht dhe Allahusë përne talo dhe idhën më i më sheshëm pas ta i thotim nuk e im a nuk këshikna që robi që i të këtë shembul njerëzit më të zjedhur dhe njerëzit më të veçant të cilë t'ja së përmuar në basë e gratët besimit edhe nëse të shirojnë thët të njohi të njohi të më këtole rrugë të letëzoj se qëfarë së provash kanë kaluar djetarët të më shikoni o dhezër njerëz Më të mirë të shqeqëri si sa në kushan Njëzë më mirë të shqeqëri si sa në kushan Janë profete Pas profete janë sahabët Pas tyre tabinët Njëzë ta më të devoshën të sahabët tabinë Kushan njën djetarët e tyre Edhe më pas djetarët, djetarët e më radhë Ata cilë të zbëtojnë fenë Allahut Edhe po të shikosh të jeta E shumitës dërmu se djetarëve të njohur Ndër tjetë dhe shikosh të jeta tyre Lindi filen ko V U thoi për të për të kërkuar dijen, në ndër të tjera u sforruan me këto dësprovash. Është pandashme që çdo njeri për të dështruar. Të gjitha ato sprova janë pjesë e pandashme e rrugës. Me anë të kësaj njeriu kupton që përderesa këta janë shembull i një lartë, alhamdulillah, është i qet për të lloj jetë. Ky është shembulli i këta njerëz të devotshëm, ata pas sfororit nuk ka. Domethën, prej kësaj kupton njeri që nuk duhet që një njëu të, të zbrapset për sprovave, të dërgohët, nuk është nuk do të thotë që njëu të, një të kërkojë sprova, por patia e gjinhu dos provo nansa i do tregu njerëz të vërtetë. Për, për këtë arsye do të bëj durim. Pas e thotim al-Qaim dhe Abdelbar, në për këtë çështë ka shkruajtur Ibn Abdul Barr një libër i cili e ka quajtur Mihanu al-Ulema sprovod e dietarëve. Është një libër Ibn Abdul Barr në cinë ka treguar sprovod e dietarëve, ne kemi foni një sim të veçantë për sprovod e dietarëve dhe u kemi treguar disa sprovë që kanë kaluar dietarët me në në, në rrugën e urtë për të mirën e ndanimit të qytetit. Dhe Aspekti një mbëdhjet është aspekti të ohidit Të ohidi është gjë me madhe që ka një riu më të jetë është arma me fort këndër armiku ti Dhe është pasurie me madhe që posedon një riu Dhe kapitali me madhe më në cilit besintarit të konë Allah në më dhuruar Një person që nuk ka të ohidin, aji e ka humbur, e ka humbur luftën këndër shëjtanit Aji e ka humbur të rëktin më Allah në së më në të ala Edhe të në tohid është ngjara. Ngjara më e lartë e tohidit është njeriu ta pasojë zemrën e tij për çdo gjë tjetër përveç Allahut. Edhe një person i cili ka mbushur zemrën e tij vetëm me tohidin e Allahut, me dorëzimin ndaj tij, me dashurinë ndaj tij, me sinqeritet, nuk ka vend zemrën e tij për pasun, zemrë të pasur zemër çfarë? Krijesat. Mendoj për filan, apo apo ta të të të shkoj filan, apo di të po them shumë, fak shumë para nda kthej në çdo formë, nuk ka vend për gjë të tilla. Një person i cili, domethënë, e ka zemrën plot dhe ka të ngopur me tohid, nuk merr në me gjë të tilla. Kush i personi i cili kamendë gjëra të tillë zemra e tij është e vobekt. Zemra e tij është e uritur, ajo kërkon çdo lloj ushqimi. Ngaqë nuk e ka gjetur ushqimin e vërtet të Tohidi, prandaj ajo kërkon ushqim të këto të këtos cilën janë janë të vërtet smundje për njeriu. Prandaj kush kërkon që të arrijë te e vërteta, ai duhet të drejtohet te Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto ishin disa aspekte që ka përmendur Ibn Qayyim, aspektet se si i shikojnë njerëzët devotshëm mundimin e njerëzve që u bënë në ndërimin që bëjnë njerëzit se si shikojnë një zdevorç. Kjo është domethënë ajo që ka përmendur Al-Qayyim, edhe un thjesht unua lezova ato që thonë Al-Qayyim se shembullt ndosht vërtet tu janë profetët, dhe u dervoçëm të vidim Al-Qayyim ka qenë për tyre, edhe nëse mali më du kam treguar që në Al-Qayyim vetë sforuar, edhe shehullseim të mi të sforuar, hutur në burg disa herë, me ibn Taymiyyin në Al-Qayyim. Edhe thoshim Al-Qayyim, kur ishin në gjendje shumë të vështirë, ishë më gjendë shumë vështirë dhe më dojnë që në sëpravë shumë madhe no, në në ishë ngushtu duja nga gjitha anët shkonim të kibën të imija thot. edhe sa e shikonim ata edhe sa të gjonim feltet i sësit se si shpar thore shtajitot në e lërgun të allahut të gjithë sëpravën më thëllëvejt shpar dhurati kishë dhurur allahut të njërju që kytë dhe më thënë jo vetëm që nuk ishte me probleme me vetën e tij me çështën e domethënë sprovave imën time, por ai ishte domthonë dritë që ndriçon të tjerat. Domthonë po to ofronin tek ai domunë i largoshin sprovat e të tjerave. Subhanallahu. Shoqë njerëz zelosullallahu më dhurouar të na afroi tek ata edhe pse numërisht ne ishim shumë larg tyre. Gjithashtu ibn al-Qayyim, ibn al-Qayyim ne kanë marrë edhe kanë hyrë në Gomar mbrapsh, edhe kanë bëdhur nëpër qytet dhe kanë rrahur sytë njerëzve. Pse? Për një çështje për çështjen e divorcit Ibn Qayyim ishte me mendimin që nëse një person e ndan gruan e tij 3 herë, për një herë ai thotë je ndar, je ndar, je ndar, kjo quhet një herë. Kurse në 14 dhhebet, mendimi është që kjo quhet quhet 3 herë, po i thët 3 herë gruas për një herë, në mënyrë se je ndar, je ndar, je ndar morë fund për sa. Skemë punë me grua. Ky është mendimi më i yonë të 14 dhhebet, por e vërteta është që i thonë Ibn Qayyim se të për këtë ka hadith saktë të transmetuar nga muslimimi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu Në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe në vitet e para të kohës së Omerit radhiyallahu anhu, tre herë i thoshte gruas në imëj gjizë vetëm që je ndar, konsiderohesh një ithot. Në kohën e profetit Ubejkut në fillimin e Xhelabet Omerit, më pas Omeriu tha, unë e shoh të arsyen që tua shpejtoj këtyre të cilët ngutën. Edha përdesa ngutën po shpejtoj, thotë, ju ju doni tre tre hoçëse. Do hoçë di tre, lejata e angjëli tre. Por fatikisht hadithi tregon, nëmë në bazë tregon që është një. U konzon të njëjtë herë. Edhe vëntimi im, edhe mund qajm ka, ka qenë një tullë mendimi. Fatikisht ka qenë lehtësim shumë i madh për njerëzit. Kurse thebë, tre, tre. më dhebi thoshin 3 3. Kupton edhe për këtë arsye u sprovua edhe vëntimi i njësh futur në burg për të çështin. Logjikisht çështin domodin kandidatorët e dietarët. Çështë diskutueshme. Ai kishë mendimin e tij, nuk nuk shkulesh për ti. Ky është mendimi i fetar, un dal para llogjë bllogori për vëlim mendimi. Ky është mendimi im. Po ja bllogoj një para llogjë për të. Ar, un, Edhe madhimëste u fut në burg ibn te mia dhe ibn Qaim mbas dëgjëzimit të miës ose para ti po bëhej se ka qenë mbas dënjësi e kanë marrën ibn Qaim kanë hyrë mbrapsht kanë marrë dhe kanë rrahur për këtë çështje. Thuaj çfarë domethënë padësia e bëri? Çfarë padësia e bëri? I bëri padëshkujt? I ra njëm qaf, i mori token, i voldi, mashtroi, e shau ofendoi askan. Por kë u zhvonga? Për këta është të më hëndë dhe imë në kajmi thë dhe tu A i personi cili është ngritur për hitë Allah Por të tërgujë të njëzës vërtetën A i nuk duhet të këgoj hak të kërjesat A së nuk duhet të më ndoj A së të më ndoj me vetën e ti Që të hak merët Për hirtë hakut Allah Dhe Së fundi po e mbjën me A i dhe që lezunë në, në mazën akshamit Që të të Allah Tërgujën me për ta personat cili, Walladhina idha asabahum al-baghy hum yantasirun. Ka tregu Allahi besimtarat kur bëjnë padreci ata, domethën kërkojn hakun e tyre dhe kë nuk është gjë e keqe fatisht. O jazao sa yatin sa yutu mithluha. A dhe shpërblimi të keqes nuk është një keqësi ajo vetë. Wala man intasara ba'da dhulmin fa ulai ka ma'alim sabil. Dhe kush domethën kërkon të fitojë të marr hakun e vet mbas një padreci, nuk ka për të sharje fot foulaykum aleymin sabil pase tregon Allah më thot ol foulaykum aleymin sabil inma sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas por thot nuk kan justifikim ato cilu me padrej si njerëz ve o beun e vilard do bëj il hak ne do bëjm padrejin tok padrejt fot wala man sabara waghfara in zalika min allamin azm al umur dhe kush bon durim edhe fal Ata ti di që kjo është një gradë më e lartë, gradë e vendosmërisë. Do të them, Allahu më dëuaj të të kujtoj fillim fare që takmeresh ka shëluar, por më e lartë se kjo kush është që një u tfali. Do të them, gjë më e bukur di kush është vëllëzer, që kur ti shikon një person, të cilin ti i liqet bon padrejti. Ti lutesh Allahut 100000 për të, ti thosh, "Allahu mëshiroj filanin, falë gjunavet, drejto rrugën e, e rrug drejtë, na bashko zemrat me ta." Kjo është një gjë më e madhaja kuç e bën kta kë më të vërtet don ka marrë një pjesë të madhe të edukatës profetike. Nëse kush e ka humbur zemrën e tij plot me urrënjë, un ka frikë atë se ky person nuk lufton nuk për hir të Allahut, por ky lufton për hir të vetes vet. Domethënë, kush dallimin ndërmjet personit që lufton për hir të Allahut dhe atij që lufton për hir të domethënë në vetes tij. Një person i cili dëshon ngrit fej Allahut, ai nuk shqetësonse shataj. Por shqetësonse shat fej Allahut ndërsa një person i cili lufton për veten e tij, atë e shqetëson zhdolëshari kundrejt tij personalisht, sepse ai në vërtet, të vërtetë te vete ka gjithë problemin. Nëse ai që i e cili do të ngrefen Allahu, nuk shqetësohet të parë nëse shataj vet, dhe gjithashtu vetën nuk hakmerret për veten e tij. Allahu nuk kërkon që të hakmerret, e thot kur sikon dikë që e shan, shqetash aj ose të ofendoj më përkundazi, domethënë ai përpiqet të ndjekë rrugën më të mirë, rrugën e njerëzve të devotshëm, dhe kjo është rruga e tyre në salla-në e madhuar që të na bojë për tyra. Allahu është premtonion ti.